26. Була туманна неділя. Тіні дерев із сухими гілками вимальовувалися скелетоподібними оберсами. Церковні дзвони били вони сон моїм кроком. Я пристав перед замкнутою брамою, але помітив сліди шин на палому листі і запитав себе, чи то не Херман знову вивів з гаража свій такар. Я проник туди, наче злодій, перелізши через огорожу і пішов у глиб саду. Образ будинку височив у цілковитій тиші, ще темнішого і занедбанішого, ніж будь-коли. Серед кущів я розглядів Маринин велосипед, Він валявся, наче поранена тварина. Ланцюг заіржавив, на кермі теж плями і, і ржи від вологи. Я споглядав цю картину, і мені здалося, що стаю перед руїною, в якій мешкали самі меблі та навідомі видлуння. «Марино!» – покликав я. Вітер звіяв мій голос. Я обійшов довкола будинку, до задніх дверей, через які можна потрапити на кухню. Вони були відчинені. Стіл порожній, вкритий шаром пилу. Я пройшов до кімнат. Тиша. Зайшов у велику залу з портретами. З усіх них на мене дивилися мати Марини, але для мене це були Мариніни очі. І тоді я почув за спиною плач. В одному з крісел зіщулено сидів Херман, нерухомий, мов статуя, і лише сльози лились, не перестаючи. Я ніколи не бачив розплаканим чоловіка його віку. Мені аж кров захолола. Він був блідий і змарнілий. Від останнього разу, коли я бачив його, він постарів. На ньому був один з його парадних костюмів, який я пам'ятав, але пом'ятий і брудний. Я запитав себе, скільки ж уже днів він отак? Скільки днів у цьому кріслі? Я опустився перед ним на коліна і поплескав по долоні. «Германе!» Його рука була такою холодною, що я аж злякався. Раптом художник притулився до мене, тремтячи, наче дитина. Я відчув, як у мене пересохло в роті. Я теж обійняв його і так тримав, поки він плакав на моєму плечі. Думить, я з острахом подумав, що лікарі об'явили йому найгірше – що Надія останніх місяців розтанула, і я чекав, доки він виплачеться, а сам питав себе, де ж Марина, бо її не було тут із Херманом. А тоді старий підвів на мене очі. Мені було достатньо подивитись у них, аби зрозуміти правду. Я зрозумів її з брутальною ясністю, яка розвіє її сни. Немов холодний, отруєний кинджал, що безжально встромляється в душу. «А де Марина?» – запитав я, затинаючись. Херман не встиг вимовити й слова, не було потреби. З Германових очей я зрозумів, що його відвідування лікарні імені Святого Павла були обманом. Зрозумів, що лікар із клініки Лапас ніколи не навідувався до художника. Зрозумів, що радість і надія Хермана після повернення з Мадрида не мали до нього ніякого стосунку, Марина обманювала мене від самого початку. Хвороба, яка забрала її матір, прошепотів Херман. Забирає і її, друже Оскаре. Забирає мою Марину. Я відчув, що мої повіки починають склеплятися. Немов могильні плити лягають на землю, а світ довкола повільно розтріскується. Херман знову обійняв мене. І отут, у цій осамотілій залі старого осторонця, я плакав із ним, як нещасний Нездара. А над Барселоною тим часом почав падати дощ. Із вікна таксі лікарня імені Святого Павла з її витонченими вежами і неймовірними банями видалася мені містом, підвишеним поміж хмарами. Херман обрядився в чистий костюм і сидів поряд занурений у мовчання. Я тримав пакет, загорнутий у найблискучіший подарунковий папір, який тільки зміг знайти. Коли ми прибули, лікар, що опікувався Мариною, такий собі Дам'ян Рохас, подивився на мене згори вниз і дав низьку інструкцій. Мені не слід було втомлювати Марину. Я мав випромінювати упевненість і оптимізм. Бо це вона потребувала моєї допомоги, а не навпаки. Я прийшов сюди не для того, щоб плакати чи побиватися. Я мав допомогти їй. Коли ж я не здатен дотримуватися цих правил, то краще мені і не заходити до неї. Дам'ян Рохас був лікарем молодим, і його ще пахнув університетом. Тон його був суворий і нетерплячий, і до мене він не виявив особливої поваги. За інших обставин, я би сприйняв його як зарозумілого недоумка, але щось у ньому мені підказувало, що він іще не навчився відгороджуватися від страждань пацієнтів і що така поведінка була його способом витримувати. Ми піднялися на четвертий поверх і пішли довгим коридором, що здавався нескінченним. Пахло лікарнею, сумішу хвороби. З незараження і відсвіжувача повітря. Рештки сміливості, що досі лишалися в мене, миттю й щойно я ступив те крило закладу. Херман зайшов до палати першим. Він попрохав мене зачекати, поки він повідомить Марині про мій прихід. Я відчував, що вона воліла би, щоб я не бачив її тут. Дозвольте мені, Оскаре, спочатку переговорити з нею. Я зачекав. Коридор являв собою нескінченну галерею дверей та загублених голосів. Повз проминали обличчя, зсудомлені болем і безнадією. Я вдруге і втретє повторив настанови доктора Рохаса. Я прийшов допомогти. Нарешті у дверях з'явився Херман і кивнув мені. Я скопнув слину і увійшов. Херман залишився в коридорі. Палата була довгим прямокутником, у якому світло випаровувалося перш ніж сягало підлоги. За вікнами простягався у безкінечність проспект Гауді. Вежі собору святого сімейства розрізали небо надвоє. Стояли чотири ліжка, відділені між собою цупкими завісами. За ними віднілися обриси інших відвідувачів, неначе у виставі китайського театру Тіний. Марина займала останнє ліжко праворуч поряд із вікном. Найважчим у тій перші миті було витримати її погляд. Її обстригли, ніби хлопця, без колишнього довгого волосся Марина здавалася мені приниженою, оголеною. Я сильно прокусив собі язик, аби стримати сльози, що здіймалися з глибини душі. Їм довелося мене обстригти, здогадливо промовила вона. Для обстежень. Я завважив у неї на шиї та потилиці сліди, що аж боляче було дивитися на них. Спробував усміхнутися і простяг їй пакет. "А мені подобається". Мовив я замість привітання. Вона взяла пакет і поклала собі на груди. Я підійшов, сів поряд, мовчки. Вона взяла мою руку і силою стисла. Схудла дуже. З-під білого шпитального балахона їй аж виступали ребра. Два темні кола довкрушучей. Губи перетворилися на дві тонкі пересохлі лінії. Попелясті очі вже не сяяли. Непевними руками вона відкрила пакет і дістала зсередини книжку. Погортала її, а тоді здивована підвела погляд. «Тут же всі сторінки чисті». «Це поки що», – відказав я. «У нас є чудова історія, яку можна розповісти, ну, а моя справа – підносити цеглини». Вона притисла книжку до грудей. «Що ти скажеш про стан Хермана?» – запитала тоді. «Добре», – збрехав я. «Він утомлений, але з ним усе добре». «А ти як?» «Я?» «Ні, я. Хто ж ще? «Ну, я добре». «Ага, особливо після настанови сержанта Рохаса». Я підвів брови, ніби поняття не мав, про що вона каже. «Я скучила за тобою», – сказала вона. «А я за тобою». Наші слова зависли у повітрі. Тривало мить, ми мовчки дивилися одне на одного, і я побачив, як з її обличчя почала спадати маска. «Ти маєш право ненавидіти мене». – промовила вона. – Ненавидіти тебе? Чого б це я мусив тебе ненавидіти? – Я збрехала тобі, – мовила Марина. – Коли ти прийшов віддати Хармановий годинник, я вже знала, що хвора. Я була егоїсткою, мені хотілося мати друга. І по дорозі ми загубили одне одного. Я відвів погляд до вікна. – Ні, я не ненавиджу тебе. – Вона знову стиснула мою руку. Тоді сіла на ліжко і обійняла мене. «Спасибі, що ти був найкращим другом, якого я колись мала в житті», – прошепотіла вона мені на вухо. Я відчув, як мені перехопила подих. Аж захотілося утекти звідти. Марина сильно стисла мене, і я заблагав Господа, щоб вона не побачила моїх сліз. Доктор Рохас не пустив би мене наступного разу. «Якщо ти ненавидиш мене тільки трішки, доктор Рохас не засмутиться». – сказала вона потом. – Він певен, що у мене є поліпшення з цими білими тільцями, чи як воно там? – Ну, тоді тільки трішки. – Дякую.